Kesiasatan, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i khanipilah pernah suatu ketika kehilangan hafalannya. Ya, kita ketahui Imam Syafi'i dalam uh, apa biografi beliau disebutkan beliau itu kalau membaca kitab, ya, itu tidak boleh dibaca seperti ini. Itu harus ditutup yang sebelah sini. Ya, karena kenapa? Kalau sedikit saja terlirik ikut terhafal, ya, itu Imam Syafi'i. Ya, beda dengan kita. Ya sudah setinong mati menghafalnya, keluarnya juga cepat sekali. Ya, ada pun imam syafi' ya tidak seperti itu. Suatu ketika imam syafi' pernah duduk-duduk di depan rumahnya mengulangi hafalannya, tiba-tiba lewatlah seorang wanita, ya, yang menggunakan hijab tentunya, tetapi wanita ini tidak memakai kaos kaki. Tiba-tiba datang angin berhembus dengan kencangnya. Ya, tersingkaplah ya tumit wanita tersebut. Dengan tersingkapnya tumit wanita tersebut ikhwan fillah menyebabkan hafalan beliau itu kacau banyak yang hilang. Ya. Adapun kita alhamdulillah walaupun lebih dari itu hafalan kita tidak hilang ya karena memang tidak ada yang dihafal. Apa yang hilang kalau tidak ada. Hmm Shafi begitu ikhwan itu akan menghalangi ilmu itu kita dapatkan. Ya. Jadi sekali lagi memang ini dibutuhkan kesabaran tentunya dan kita melatih diri kita. Ya, kita melatih diri kita dan kita Hadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ikhwanifillah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Di samping kesabaran yang kita hadirkan pada diri kita Juga adalah kita hadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini sabar yang pertama Kemudian kesabaran yang kedua Kata para ulama kita Kesabaran itu dibutuhkan Pada saat kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ketika kita meninggalkan kemaksiatan Ya itu dibutuhkan kesabaran Ikhwanifillah Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi Ya bahwa karena neraka itu dikelilingi Dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda At-dunya Sijunul mu'min wa jannatul kafir Dunia ini adalah merupakan Penjaranya bagi orang-orang Yang beriman dan surganya bagi Orang-orang kafir Ya syurganya bagi orang-orang kafir. Kenapa dikatakan dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman ikhwan fillah? Karena di sana ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim. Ya, yang tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim. Makanya dikatakan bahwa dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman. Coba kita melihat orang yang di penjara, Villa itu tidak bebas yang melakukan apa yang dia inginkan. Begitu juga dengan orang yang beriman, itu tidak boleh seenaknya saja ya memperturutkan hawa nafsunya. Ya, tidak boleh seenaknya saja memperturutkan hawa nafsunya. Dan memang untuk meninggalkan kemaksiatan ini ya, itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Karena orang yang sudah terbiasa dengan sebuah kemaksiatan itu susah untuk dia tinggalkan, sebagaimana orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan itu mudah untuk menjalankan kebaikan itu. Ya, coba kita melihat orang yang sudah kesanduan misalnya, atau orang yang sudah terlanjur enak dengan pekerjaannya yang haram, itu susah untuk meninggalkannya. Maka untuk meninggalkan pekerjaan kemaksiatan itu, Khani filah disinilah dibutuhkan kesabaran. Ya, dan kita harus ya ingat dengan uh, salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Man taraka syai'an lillah auwadhahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik ya dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Ya, Ad dunia sujunul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan ya penjara ya, bagi orang-orang yang beriman ya dan surganya bagi orang-orang kafir. Ya ada sebuah kisah ikhwan yang berkenaan dengan hadis ini sebagai faedah saja saya angkat. Uh, salah seorang ulama, barangkali kita kenal yang bernama Ibnu Hajar al Asqalani, rahimahullah taala. Di zaman beliau, beliau ini adalah seorang kadi atau seorang hakim. Jadi ya, secara otomatis beliau ini mendapatkan pelayanan-pelayanan uh, atau fasilitas, ia ya, katakanlah barangkali fasilitas dinas, ya, beliau dapatkan. Dan kemana-mana beliau itu dibawa oleh kereta, ya, kereta dinas. Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang Yahudi seorang Yahudi yang miskin. Ya. Arya Yahudi ini menghentikan ceritanya. Dia mengatakan bahawa wahai Ibnu Hajar, ya bukankah Rasul Anda mengatakan bahwa dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Tapi kayaknya sekarang ini terbalik. Ya. Kayaknya Anda ini berada di surga. Ya dengan kenikmatan yang engkau rasakan, sedangkan saya ini miskin, seakan-akan saya hidup di neraka. Ya ini yang dikatakan oleh orang Yahudi itu. Ya makanya Ibnu Hajar rahimahullah taala menjawab, ya pertanyaan Yahudi tersebut dan dengan jawaban beliau menyebabkan Yahudi ini masuk ke dalam Islam. Apa jawabannya? Ikhwanul Filaq. Ya Ibnu Hajar al as-Skolani rahimahullah mengatakan, wahi fulan. Ya kenikmatan yang saya rasakan sekarang ini dibandingkan dengan syurga yang tidak ada nilainya ya dibandingkan dengan surga Yang sangat jauh kenikmatan yang dari apa yang saya rasakan sekarang ini ini ibarat neraka buat saya dalam artian tidak ada apa-apanya kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini dibandingkan dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman ya ini kata beliau kemudian beliau mengatakan adapun yang kau rasakan dari kemiskinan sekarang ini itu tidak ada apa-apanya ini adalah surga buat kamu Dibandingkan dengan neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, ya. Jadi inilah kata beliau, ya. Penjara bagi orang yang beriman, dunia itu dan syurga bagi orang-orang kafir. Dengan jawaban ini akhirnya orang yang hadir tersebut masuk ke dalam ya, Islam, Subhanallah. Ya, jadi tuhanifilah uh, intinya adalah di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah maka kita mengharapkan uh, apa ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar dengannya, ya dan kita azamkan pada diri kita. Ya, Dan kita harus meyakini Bahawa dimanapun kita berada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melihat apa yang kita lakukan Ya karena terkadang seseorang itu terjerumus Itu pada kemaksiatan Itu disebabkan karena dia lalai Dari perasaan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya makanya kita melihat sebahagian dari saudara-saudara kita Terkadang ketika berada di depan Ya orang lain maka dia adalah seorang yang soleh Tapi ketika dia bersendirian Ya maka dia kemudian Uh, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Dengan alasan bahwa tak seorang pun diantara manusia melihatnya Padahal iqanifillah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan Makanya inilah sebenarnya yang perlu kita hadirkan pada diri kita Muraqabatullah Sehingga seseorang yang sudah tertanam perasaan muraqabatullah Senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak seenaknya seharusnya terjatuh kepada kemaksiatan itu Dia ya, katakan, misalnya Ya seorang pegawai di kantornya. Ya ada peluang bagi dia untuk korupsi. Ya tak seorang pun yang melihatnya. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wataala, maka dia meninggalkan ya perbuatan maksiat tersebut. Ya begitu juga dengan seorang pemuda ketika dia keluar dari rumahnya. Kemudian ada seorang wanita. Ya dan tak seorang pun di antara manusia yang melihatnya di antara ikhwah yang lain. Ya. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wataala, maka dia menundukkan pandangannya. Begitu juga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Makanya kawani fihlah. Takutlah dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faqadimna ila ma'amilu min amal Faja'allahu haba'an mansura." Ya Ada nanti di hari kiamat orang-orang yang sudah membawa amalan Yang begitu banyak akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya haba'an manthura Itu terhapus, tidak ada nilainya Ya ketika disebutkan ayat ini kepada para sahabat Ya, sahabat ini kemudian berkata kepada Rasulullah Tawban radiyallahu'an berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah, coba perlihatkan kepada kami Sifatkan kepada kami orang-orang yang seperti itu Sungguh ruginya dia ya Rasulullah Ya, Rasulullah kemudian mengatakan Hunya salluna kama tusallun Golongan ini salat, sebagaimana kalian juga salat Ya sumun, kamata sumun. Mereka juga berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Ya. Kemudian, wa yakumun al-layl Mereka juga kiamun al sebagaimana kalian kiamun al akan tetapi yang menyebabkan amalan mereka ini dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala idha khalau bimaharimillah irtakabuha, kata Rasulullah ketika mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka terjerumus di dalamnya, ya ketika dia misalnya kembali ke rumahnya dia setel televisi, tak seorang pun diantara ya ikhwa yang melihatnya, dia kemudian melihat kepada aurat wanita waliyah dia ke pasar, tidak ada teman yang mengikutinya dia kemudian bercanda ya dengan penjual yang bukan mahramnya, kemudian bermain-main dengan nyawal iyad billah dan terkadang mereka mengatakan halu saghira ini ada dosa kecil dosa kecil ikhwan fillah ya jangan kita memandang enteng dosa kecil tersebut ya kata salah seorang sya'ir innal jibala minal hasa sesungguhnya gunung yang tinggi itu berasal daripada tumpukan batu-batu kerikil yang kecil kata sufyan ats-tsauri jangan kita melihat besar kecilnya sebuah kemaksiatan akan tetapi cobalah kita melihat kepada siapa kita bermaksiat Iaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dalam sebuah hadis dari Ibn Mas'ud an, Rasulullah s.a.w. bersabda Bahawa orang yang beriman kalau melakukan sebuah kemaksiatan Itu ibaratnya dia berdiri di bawah sebuah bukit yang tinggi Yang kapan-kapan saja bukit itu akan menjatuhi dia Begitulah orang yang beriman kalau dia melakukan sebuah dosa ikhwanifillah Baik itu dosa besar maupun dosa kecil Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang-orang kafir ketika dia melaksanakan atau melakukan sebuah dosa terkadang dosa itu sudah besar tapi kata Rasulullah hanyalah seperti seseorang yang hinggap di hidungnya seekor lalat kemudian dia yang menepis seperti ini ya itu kita ya, lahu ni fillah makanya kemaksiatan tersebut jangan kita melihat besar kecilnya akan tetapi kita melihat kepada siapa kita bermaksiat yaitu kepada Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya anak cucu Adam itu bila ada mazam banu kitak fi qalbi nukatan sauda Ya anak cucu Adam, kalau melakukan satu dosa, ya, kau besar atau kecil, itu akan tertitik di dalam hatinya satu hitam. Ya, dan kalau dia terus-menerus melakukan dosa-dosa itu, maka akan menjadi hitam di dalam hatinya dan susah untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalbal Rana ala Kubihim. Ya, inilah yang disebutkan Aron. Ya, penutup di dalam hatinya, karena dia senantiasa Ya, meremehkan dosa-dosa itu Kemudian kesabaran yang ketiga ya Kesabaran yang terakhir yang akan kita sebutkan adalah Kesabaran ketika Menerima cobaan ya Atau ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ahmad bin Hambar Pernah mengatakan bahawa Manusia ini selama dia masih hidup Bahkan sampai di akhirat nanti dia tidak akan pernah, ya, terlepas dari berbagai macam cobaan dan permasalahan, sampai kemudian dia menginjakkan kakinya di dalam syurga, ya, sampai kemudian dia menginjakkan kakinya di dalam syurga. Makanya, khalifah selama kita hidup di dunia ini, maka kita ini harus bersiap-siap untuk senantiasa menerima cobaan dari Allah Subhanahu Wataala konsekuensi keimanan seseorang adalah kesiapannya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang semakin tinggi tingkat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah dia untuk diuji lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siaplah dia untuk diuji lebih berat, ya. Dalam ayat ya dalam surah Ar-Rum disebutkan fa hasibannasu ayutraku ay yakulu an Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila dia berhasil melewati ujian tersebut, ya maka akan semakin tinggi lah derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala coba kita melihat di khalifillah uh, anak SD misalnya kalau misalnya dia ujiannya di kelas 1 itu masih agak mudah, dan kalau dia berhasil menjalani ujian itu, dia naik ke kelas 2 kelas 2 ini ujiannya agak sulit ya. dan kalau dia berhasil naik ke kelas 3 dan seterusnya, ya begitu juga dengan keimanan seseorang, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin dia harus bersiap untuk menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah, ini bukanlah yang sesuatu yang yang mesti terjadi kepada orang-orang yang beriman. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairin yusiba minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam hadis salat dikatakan bahwa apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai satu kaum ibaratlah, maka kaum itu akan diberikan cubaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya Qurani ya fil lah di dalam ayat dikatakan asa antakrahu shay'an, wahyu khairul lagum, wahyu khairul lagum. Bergadang kita membenci sesuatu, ya, cubaan yang datangnya dari Allah, ya tetapi itu baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perlu kita ketahui Qurani ya fil lah, bahawa cubaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman itu terpadang ada hikmah di balik itu semua Di antara hikmah yang paling besar ikhwan fillah adalah dengan cobaan yang diterima oleh orang yang beriman maka insyaallah dosa-dosanya tersebut akan terhapuskan ya, akan terhapuskan Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tidaklah sesuatu menimpa kaum muslimin baik ya, dari rasa capek, keletihan, ya, kemudian kemiskinan dan sebagainya hatta syauqaysha kata Rasulullah sampai duri saja yang menusuk kakinya kemudian dia bersabar maka ikhwanifillah illa Allah biha khatayahu dan dengan ujian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya ya nah, makanya ketika kita diuji ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini jangan berbursangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, kerana kita mengatakan kenapa saya sudah rajin sholat sudah memelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah bercadar, sudah berhijab kok oh, kenapa saya diuji terus bersyukurlah ikhwanifillah kita harus bersyukur ini satu bukti bahawa Allah masih cinta kepada kita Ya. Ketika seseorang diuji berarti Allah cinta kepadanya. Masyuridilah <tip> bika iran yasibah minu. Beran siapa yang Allah hendaki kebaikan kepada seseorang maka dia akan diberikan musibah. Ya makanya kata para ulama kita, orang yang diberikan cobaan dari Allah subhanahu wataala itu ada tiga kategori. Yang pertama ada orang yang atas at takut dia kemudian murka dengan cobaan tersebut dengan takdir tersebut. Kemudian yang kedua ada orang yang bersabar. Walaupun dia bersedih, tetapi dia masih tetap ya, yakin bahwa ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana ketika uh, Rasulullah SAW, ya kematian putra beliau Ibrahim, beliau menangis. Ada sahabat yang mengatakannya Rasulullah apakah anda tidak rindu? Rasulullah mengatakan, ya saya menangis bukan karena tidak rindu, tetapi saya cuma bersedih, ya dengan kepergian Ibrahim. Kemudian yang ketiga ikan itu adalah, yaitu orang yang bersyukur ketika dia diberikan cobaan, dan ini yang berat, ya. Seseorang yang bersyukur ketika dia diberikan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah kisah Ya, ikhwanifillah e, Disaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Abu Kilabah Ya, orang saling yang bernama Abu Kilabah Dia ini terkena penyakit, sepujur tubuhnya Dia terkena penyakit, sepujur tubuhnya Dari ujung rambut sampai ujung kaki ikhwanifillah Dia diberikan cobaan sebuah penyakit Tetapi setiap hari beliau mengucapkan Alhamdulillah Setiap hari beliau mengucapkan Alhamdulillah. Sampai-sampai ada yang bertanya kepada dia, anda ini kalau dilihat keadaan anda, ya begitu banyak musibah yang mengalami, yang, yang anda alami, tapi kenapa anda sering mengucapkan Alhamdulillah? Apa sebabnya? Ya, orang yang orang ini mengatakan bahawa saya ini senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah ya belum mengambil lisan saya sehingga saya masih boleh menggunakannya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Orang kita ini kuanfil, terkadang baru ditimpa penyakit sedikit saja kematian kemudian merata turidangkan Allah Ya wa Allah. Ya, ini adalah bukan sifat seorang Muslim. Kita harus yakin dengan sebuah hadis kudhi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakami muslimin yang dijazaul idzaqabatn safiyyahum mhaqtsabuh illa jannah kata Allah. Bukanlah ya, seorang Muslim Ketika saya berikan musibah, kemudian dia berusaha untuk bersabar. Ia qabat tu safiyah. Kalau saya mengambil sesuatu yang dia cintai, katakanlah kematian orang tuanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kematian anaknya, kekurangan harta, buah-buahan jiwa dan sebagainya. ثم احتسبه kemudian dia bersabar kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala jannah kecuali dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala Suatu ketika Abu Abbas radhiyallahu anhu pernah duduk-duduk di dekat Ka'bah Berserta dengan salah seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah Ketika beliau duduk-duduk di dekat Ka'bah lewatlah seorang wanita yang sangat hitam Lewatlah salah seorang wanita yang sangat hitam. Ibn Abbas kemudian bertanya kepada Abu bin Abi Rabah. Beliau bertanya, apakah anda mau melihat salon penduduk syurga? Abu ya. bin Abi Rabah kemudian bertanya, yang mana salon penduduk syurga? Beliau kemudian mengatakan, wanita yang baru lewat tadi, ya, itu adalah salon penduduk syurga. Bisa begitu Akhirnya disampaikan lah kisahnya Bahawa wanita yang sangat hitam ini Yang barangkali kita katakan yang sangat jelek ini Ya itu terkena penyakit Penyakit ayan atau penyakit epilepsi Dia kemudian datang kepada Rasulullah S.A.W Dia mengadukan keadaannya Dia mengatakan ya Rasulullah saya ini penyakit Terkena penyakit asar'ah Ya Dan setiap penyakit ini datang kepada saya Aurat saya tersingkap. Doakanlah ya Rasulullah Agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Tengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya berikan engkau dua pilihan. Yang pertama engkau bersabar dengan penyakitmu ini dan engkau masuk syurga. Kemudian yang kedua saya doakan dan engkau akan sembuh. Ya? Apa jawapan wanita ini? Qadivilla. Ya, coba dengarkan akhwat sekalian. Wanita ini mengatakan, saya memilih bersabar ya Rasulullah. Saya mau masuk syurga. Tetapi tolong doakan ya Rasulullah Ketika penyakit itu datang kepada saya Jangan sampai aurat saya tersingkap, Karena saya malu ya Rasulullah Subhanallah para akhwat sekalian Tidakkah kita malu dengan jawaban wanita yang sangat hitam ini Yang berangkali secara fisik Tidak ada orang yang mau kepada dia Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah Dia mau menjaga kehormatannya Dia memiliki rasa malu Tidak seperti dengan wanita-wanita kita sekarang ini Kata Rasulullah Wanisa wanita Wanisa'ul kasiatun ariyat Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang Keluar dari rumahnya Memamirkan auratnya Waliyahudzubillah Mengjadi fitnah bagi kaum laki-laki, tidakkah mereka takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Sehingga pantaslah wanita ini dijamin masuk ke dalam syurga. Karena yang pertama sifat kesabaran yang dia miliki dengan musibah yang ditimpakan kepada dia, kemudian yang kedua rasa malu sebagai seorang wanita. Ya, karena kehormatan seorang wanita adalah ketika dia mampu untuk menjaga kehormatannya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Ikhwanifillah dengan kesabaran wanita ini, beliau dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam syurga. Ya, untuk masuk ke dalam syurga. Maka Ikhwanifillah, kehidupan di dunia ini, ya memang syarat dengan cobaan tersebut. Tetapi, orang beriman, semua keadaannya baik, kata Rasulullah. Beliau bersabda, Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kulluhu khair, in asabatuhu sara syukra, wa kana khairullah. Dara, wa in asabathu dharran sadara wa kana khairun lahu wa laysa dhalika kata Rasulullah sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman kata beliau inna amrahu ya khair semua urusannya orang yang beriman itu baik in asabathu sarra kata beliau kalau dia ditimpa musibah eh, kalau dia ditimpa kesenangan kata Rasulullah syakar dia bersyukur wa kana khairun dan syukur itu baik bagi dia wa in asabathu dharran dan kalau dia ditimpa musibah atau cobaan dari Allah sabar dia bersabar wa kana khairullah dan sabar itu baik bagi dia dan kesabaran itu baik bagi dia jadi orang yang beriman sebenarnya itu enggak perlu terlalu susah ikhtiarillah ya kita harus yakin bahawa semua yang terjadi di permukaan bumi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya ketika sifat yang seperti ini kita hadirkan pada diri kita insyaallah kita tidak terlalu susah dengan musibah atau cobaan atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya Ketika kita misalnya kekurangan harta miskin misalnya, kita yakinkan bahwa itulah rezeki saya. Ya, itulah rezeki saya. Ina hadokum la yuzma uharqhu fi wakni ummi arba'inah yom an nusfa. Thuma yaqunu ala kata mithla dzalik. Thuma yaqunu mudhakat mithla dzalik. Thuma yursalu alaihi almalak. Fi yumpa khufiru wa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katbi rezkihi wa ajalihi wa amalihi wa shakirin wa sa'id. Maka Rasulullah. Seseorang itu dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian dirubah menjadi daging, kemudian dirubah menjadi tulang belulang. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya dan ditentukan empat perkara. rezekinya, ajalnya, semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak terlalu kita ini tidak perlu terlalu susah untuk menghadapi kehidupan ini, ikhwanitillah. Ya karena kenapa kita harus yakinkan bahawa segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai seorang muslim, semestinya kita memiliki sikap, yaitu bersiaplah kita untuk menerima keadaan yang terburuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan kalau ini dihadirkan pada setiap jiwa kaum muslimin, ya maka insyaallah manusia itu tidak hidup dengan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halua, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh kata Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berkeluh kesah. Makanya ikhwal fillah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Ketika kita ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang ditimpa musibah oleh Allah ya, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa wakhlufli khairan minha iman kita baca, kawan begitu musibah datang kepada kita walana balwannakum bishai'i minal khawf dan rasa takut, wujo' kelaparan wa naqsi amwal, kekurangan harta wal anfusi wassamarat, kekurangan jiwa dan kekurangan buah Ya. apa yang kita ucapkan? Ya. Allah dulu mengatakan wa bashirussabirin, itulah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatunya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajirni fi musibati wa wakhlufli khairan minha. Ya Allah berilah aku pahala pada musibahku ini. Dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa dia. Dan inilah menimpa salah seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Ya ketika ummu salama ini ya meninggal suami ya meninggal suaminya dia kemudian diberikan ganti suami yang lebih baik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makan ikhwan dakwat sekalian orang yang beriman ketika diberi timpa musibah haruslah dia ya kembalikan pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia rira dengan ketentuan Allah tersebut Sehingga dia dapat bersabar Dengan cobaan itu Dan dengannya dia akan mendapatkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Syarat sayang khanifillah apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan pada Ramadan yang muharram ini benar-benar kita bisa melatih kesabaran kita tersebut, ya mentajir, melatih diri diri kita untuk ya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian melatih diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, ya kemudian melatih diri kita untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya itu telah ditentukan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman Dan mudah-mudahan nanti kita keluar dari bulan suci Ramadhan ini Benar-benar mendapatkan perikian Al-Muttaqun Orang-orang ya yang bertakwa, yang diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan Man sama Ramadhanah imanan wahtisaban gufiralahu ma taqaddamah min zambih Berang siapa yang berpuasa dengan keimanan yang sebenar-benarnya Kemudian mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Ya Jibril dalam sebuah doanya Pernah mengatakan yang di oleh Rasulullah la fi Ramadan, Ya sungguh celaka Seseorang yang dia masuk di bulan suci Ramadhan Tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ikhwanifillah Ya hendaklah kita mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadhan ini Ya dengan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya kemarin kita menganggap bahwa Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Ikwan fillah coba kita mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita. Pada tahun yang lalu betapa banyak saudara-saudara kita yang masih bersama dengan kita, berbuka dengan kita. Ya, kemudian terlawi bersama dengan kita tetapi tahun ini kita tinggal mengenang kepergiannya ya begitu juga dengan kita tidak ada yang aman umurnya sampai mencapi Ramadan yang akan datang oleh karenanya apa yang ada di depan kita ini Ramadan kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya jangan sampai kita tertelar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin hadhu hun siyani al-jū' wal 'atash orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga ya rasa-rasa demikian ikhwan fillah semua segala kekurangan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri Dalam sosok syaitan Dan kita bersikfar kepada Allah Subhanahu wa dan malamlah kita menutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanarabbika rabbil izzati yasifun wa mursalin walhamdu rabbil warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ada pertanyaan dari seorang akhwat, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang menentang kita untuk memakai hijab dan syar'i dan bila menentang atau membantah apakah kita berhak terhadap orang tua. Yukhani filah, uh, ini adalah merupakan fenomena yang, wafi, yang banyak dikeluhkan oleh, bukan cuma dari kalangan akhwat, tetapi ikhwat juga ketika seseorang mulai dengan din ini maka akan mendapatkan tantangan ya dan yang paling eh, banyak mendapatkan tantangan yaitu dari orang tua mereka sendiri ada beberapa hal yang kita lakukan dalam keadaan yang seperti ini yang pertama, hendaklah kita bersabar dengan eh, keadaan kita tersebut karena kenapa terkadang seseorang itu eh, tidak menyetujui apa yang kita lakukan itu disebabkan karena ketidakfahaman mereka terhadap apa yang kita lakukan tersebut, ya dan tidak ada orang tua yang menghendaki keburukan kepada anaknya, ya oleh karenanya hendaklah kita menjelaskan secara bijak kepada orang tua kita itu dengan usulup yang tentunya, ya dengan usulup yang baik, bukan dengan eh, memaksakan, ya atau seakan-akan kita lebih pandai dari orang tua kita. Jadi eh, seperti ketika kita apa mendapatkan bantahan dari orang tua dan sebagainya maka kita sampaikan dengan baik kepadanya. Kalau perlu kita hadirkan buku, kemudian kita sampaikan kepada e, Ibu atau orang tua kita tersebut Dan bisa juga kita mengambil cara yang lain Yaitu dengan menggunakan bantuan dari seorang teman Karena terkadang, kita itu apabila di rumah Terkadang e, orang tua itu tidak mau mendengar Kalau yang memberitahunya itu adalah kita Tetapi, kalau orang lain yang memberitahu terkadang cepat untuk diterima atau misalnya keluarga dekat kita yang mengerti akan keadaan kita itu yang pertama kemudian yang kedua yang kita lakukan dalam kondisi yang seperti ini malah kita semakin meningkatkan ya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala barangkali ada yang mengatakan apa hubungannya ya, ini jelas erat sekali Ikhwanul Filaq ketika kita mendapatkan tantangan dakwah dari mana saja datangnya maka kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah beserta bagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa taala jika mencintai ya seseorang di dunia ini, fanada Jibril, dia akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, saya mencintai si fulan, maka cintailah dia." Ya, akhirnya Jibril juga mencintai orang itu. Ya, kemudian setelah itu dikatakan bahwa umumkan ke seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Sehingga semua orang yang berada di langit itu mencintai orang itu karena cintanya kepada Allah. Dan setelah itu ditanamkan rasa cinta di hati orang-orang yang berada di permukaan bumi Jadi itu kuncinya ikhwanifillah Ya kemudian selanjutnya adalah eh, Kita perlihatkan kepada orang tua kita atau orang di sekitar kita Akhlak yang baik Ya akhlak yang baik Terkadang ada seorang ikhwan atau akhwat Ketika dia sudah multazim, tizam dengan agama ini Dia itu seakan-akan memboikot dirinya atau memboikot orang lain Ya ini dia kesalahan sebagian daripada ikhwat kita Ya, terkadang ketika mereka menyampaikan kebenaran, ya, itu seperti yang kita katakan tadi, maunya mereka adalah langsung dilaksanakan. Padahal sekali lagi, hidayah itu datangnya dari Allah, kita cuma menyampaikan saja. Dan kita belajar pada diri kita ketika kita pertama kali mendapatkan hidayah. Ya, makanya dalam sebuah kaset oleh e, Syekh Musfir pernah disebutkan, ada seorang pemuda yang pernah mengadu ya, kepada beliau. Apa duanya? Ya dia mengatakan bahwa saya ini sekarang tinggal di dekat masjid, bertimah. Katakan kenapa begitu? Dia mengatakan saya lari dari rumah, kalau saya diusir oleh orang tua. Ya saya diusir oleh orang tua. Ditanya kenapa kau bisa diusir? Ya kemudian mengatakan saya diusir oleh orang tua saya karena ketika mereka menonton televisi atau mendengarkan musik, saya langsung muncul. Ya karena itu adalah ya pekerjaan yang haram, maksiat, mendengarkan musik dan sebagainya. Yakinnya Evanifilla pemuda ini yang semula mengharapkan pembelaan dari eh Syekh ini ternyata dimarahi oleh Syekh itu. Dikatakan ditanya, "Apakah kau pernah membantu ya ibumu misalnya mengepel rumah? Ya, atau pernah kau membantu mencuci piring dan sebagainya dan seterusnya?" Ya, ternyata dia mengatakan tidak. Dan Syekh ini mengatakan kembali, "Ya, minta maaf kepada mereka, ya dan perlihatkan akhlak yang baik." Ya Kepada mereka Perlihatkan akhlak yang baik ya, Setelah dia kembali, pemuda ini Yang minta maaf, dia perlihatkan akhlak yang baik Tidak serta-merta merubah Kemungkaran dengan cara seperti itu Akhirnya secara otomatis orang di rumahnya itu sadar sendiri Ya tiba-tiba ketika pemuda ini datang Orang langsung di rumahnya langsung membunuh Ya TV itu sendiri tanpa disuruh oleh orang itu Maka Ya Kwanifillah Kita perlihatkan kepada masyarakat kita ya, masyarakat kita akhlak yang baik Ya terutama di rumah kita Kita semakin giat membantu orang tua kita Insya Allah dengan jalan seperti ini Itu akan membukakan ya hati-hati mereka insya Allah Kemudian yang terakhir di antara jalan yang bisa kita tempuh Menghadapi keadaan yang seperti ini adalah Mari kita mendoakan mereka Dan ini terkadang yang dilupakan seorang da'ni dia bersemangat mendawahi orang menceramahi orang, yang mengajak begini dan begini tetapi tidak pernah didoakan. Ya, dia tidak pernah mendoakan agar Allah membukakan pintu hatinya. Padahal doa itu adalah sesuatu yang sangat penting ikhlasillah. Ya, coba kita melihat Islamnya Umar, ini disebabkan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islamnya ibunya Abu Hurairah disebabkan karena doa Rasulullah. Ya, ibunya yang semula pembangkang, ya, Abu Hurairah radhiyallahu ya, bahkan jemu Sir Abu Hurairah Kemudian Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan ibu saya." Akhirnya didoakan ibunya, ya dia kembali ke rumahnya. Ketika Abu Hurairah mengetuk pintu, ibunya mengatakan, "Jangan masuk, saya lagi mandi." Ya, begitu dibuka pintu, ibunya langsung mengatakan, "Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah." Ya, apalagi doanya seorang anak kepada orang tua, itu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa jadi, jadi ini di antara kiat-kiat yang kita eh, bisa ambil yang menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Yang tentunya kita mesti bersabar memang. Dan ya, sekali lagi dibutuhkan kesabaran dalam Ya, keadaan yang seperti ini, ya, karena sebagaimana sabda Rasulullah, badal Islam menghori bantuasya'ul, menghori bantu kamilada atau balil gurabah. Ya, Islam itu datang dalam keadaan asing, nak akan kembali dianggap asing, ya, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ya Kemudian sedikit katakan, apakah kita berdosa bila membantang, eh, menentang atau membantah? Sedangkan jangan ditentang dan jangan dibantah, ya, tetapi disampaikan. Ya, jadi beda itu antara yang menentang dengan membantah. Kalau oh, ini konotasinya agak kasar. Ya makanya iklani filah ketika hak apa ee, Allah Subhanahu wa taala itu bertemu dengan hak-hak orang tua kita maka yang harus kita dahulukan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi wa walidihi wa walidihi wanasiy ajmain." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai Allah ya atau aku kata Rasulullah, itu lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya makanya kita ini harus tetap Wajib untuk taat kepada kedua orang tua kita, selama tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kapan kita diperintahkan? Hanya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala kuti'humah, kata Allah. Jangan kalian mengikuti keduanya. Wa sahibahumah fi dunia ma'rufah. Tetapi kita tetap memperlakukan kedua orang tua kita itu dengan baik. Ya, Jadi jangan karena kita apa eh, bertentangan dengan orang tua kita, sehingga kita ini menjadikan apa menjadi pembangkang terhadap orang tua kita dan sebagainya dan ini terkadang yang uh, kekeliruan yang banyak di uh, apa, sampaikan atau di oleh sebagian dari saudara kita wallahu taala alam Apakah ada pengaruh susahnya ilmu pengetahuan masuk dalam otak kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Ia jelas sekali kualifilah, sebagaimana syair yang kita bacakan tadi ketika uh, Imam Syafi'i mengadu kepada guruNya, shakawatulilawakin ansuhihulifarsh dan ibtirrilmalasfi fa'inna fa ilmanurun wanurullah layuf dari ansu. Ini kata Wakil. Ya, saya mengadu kepada guruku tentang jeleknya hafalanku Dan beliau menganjurkan kepadaku Untuk meninggalkan kemaksiatan Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya Allah tidak diberikan Kepada orang-orang yang berdosa Ya, Jadi Ikhwan Fillah eh, Ketika kita apa? ingin mendapatkan ilmu tersebut maka salah satu diantara antara syarat yang harus kita lakukan adalah kita meninggalkan ya dosa-dosa karena dosa itu adalah jelas pertentangan dengan ilmu yang kita pelajari tersebut makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullah yu'allimukumullah bertakwalah kepada Allah niscaya Allah akan mengajarimu ya niscaya Allah akan mengajarimu ya dan ulama kita mengatakan bahwa untuk menguatkan ilmu yang telah kita pelajari yaitu dengan mengamalkannya Ya dengan mengamalkannya semakin ya tinggi tingkat pengamalan kita maka ilmu itu akan semakin rasa, akan semakin kuat. Wallahu a'lam. Ada statement bahawa sabar itu ada batasnya Bagaimana ya kita menanggapi hal itu. Subhanallah eh, kesabaran itu apa? Itu dibutuhkan, harus lebih ditingkatkan. Ya, jangan kita mengatakan bahwa sabar saya sudah ya hilang dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah musibah. Dalam ayat sendiri katakan, Ya yohalalina amanu isbiru wahai orang-orang yang beriman bersabarlah wahai sabiru dan kuatkan ya, kesabaran itu. Karena kenapa? Ini menunjukkan bahawa memang musibah itu ya akan berturut-turut datang kepada kita. Ya makanya ketika apa kita sudah membatasi kesabaran kita kemudian musibah itu terus datang kepada kita, ya tentu kita akan tercelakat ya, dengan ya, musibah tersebut. Makanya, huwaini filah, eh, Allah alam yang jelasnya kesabaran itu ya harus senantiasa dimiliki seorang Muslim. Tetapi sabar disinggung berarti bahawa ya kita ini tidak berusaha, ya enggak enggak seperti itu. Jangan kita mengatakan bahwa e, kenapa kau tidak mencari rezeki dia mengatakan saya kan orang bersabar, ya, saya cari rezeki. Ya Umar bin Khattab pernah marah kepada orang yang beranggapan seperti itu. Ketika ada orang di musi saja duduk, ya. Uh, kemudian ditanya kenapa kau tidak pergi bekerja? Dia mengatakan ya uh, saya ini terlilit hutang. Ya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Umar Umat khattab kemudian mengatakan Inna Sama Allahum Tum Curullah Dan Walladidhoh Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan ya zahat uh, emas atau perak bekerja. Ya jadi sabar itu bukan berarti bahwa ketika kita dipukul kita diam saja. Ya kita memasang diri kita. Kenapa kau tidak membalas? Ya saya akan lagi bersabar. Ya tetapi ya kawani Kemudian dalamnya dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin bi sayya'atin misliha wa man afata 'alallah tetapi kesabaran pada saat-saat seperti ini ketika kita dizalimi dan sebagainya ini memang sesuatu yang e, timbul dari seseorang yang imannya memang sudah kuat sekali ya ketika e, dia ridha dengan apa yang diperlakukan orang kepadanya dan dia ikhtisab Ya, jadi sekali lagi kita harus ikhtisab mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya ketika seseorang itu berbuat zalim kepada kita maka kita mendapatkan tambahan pahala ya di sisi Allah sebagaimana sabda Rasulullah beliau pernah bersabda agadru laminal muflish kata kalian e, apa mengetahui orang-orang yang muflish ya haris sahabat yang mengatakan almuflishu fina ma laysa lahu dirhamun wala dinar. orang yang muflish itu kata sahabat adalah orang yang tidak memiliki dirham dan dinar Ya, tetapi Rasulullah mengatakan bukan. Kemudian dikatakan Mublish. al almuflish itu adalah yaa tiyaumul qiyamah nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya. Ya, itu orang yang datang dengan sesakatnya, puasanya, hajinya dan sebagainya pada hari kiamat. Walakin kad syatana dia telah menghancurkan ya eh, kehormatan si fulan, Wakad akala malaha hada dia telah mengambil harta si fulan, waqad darabaha dia telah memukul si fulan, waqad saqafa dia telah mencurahkan darah si fulan. Akhirnya semua kebaikannya itu diambil dipindahkan kepada orang yang dizalimi di dunia ini. Wallahu a'lam. dalam Al-Quran yang menyatakan, Ya bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik. Pas ya, uh, bershobaran jani lah. Ya, ini dalam surah Al-Ma'arij. Ya, uh, sedangkan tu langsung saja kembali ke buku tafsir yang apa? Yang menyebutkan tentang Tafsir dari ayat ini Ya Allah Alam Anda tidak bisa Apa Sampaikan penafsiran dari ayat ini yang jelasnya Ini diantara ayat-ayat yang e, Menunjukkan kepada kita tentang e, Apa Pentingnya Kesabaran tersebut Ya Karena dengan kesabaran itu akan mendatangkan Yang masalah yang lebih baik Allah Alam Bagaimana kita bersabar dalam menghadapi Keluarga yang berbuat Ya kemesyirikan Saya rasa sudah kita jelaskan tadi Ya dan apa, dalam menghadapi kemusyrikan seperti ini, tentunya kita ya tidak serta merta uh, langsung me, dalam artian bahwa secara kasar menentang mereka, tetapi hendaklah kita menyampaikan dengan lemah lembut disertai dengan yahujah kepada mereka. Dan sebagaimana ketika uh, apa uh, Ibrahim alaihissalam, ya ketika berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh bapaknya, akan tetapi beliau tetap berbuat baik kepada. Ya, orang tuanya tersebut. Allahumma, biarkanlah karena ini musibah dari Allah dan juga merupakan bukti kecintaan Allah atau kita mengobatinya dengan obat-obat tertentu. Ya, ikhwani fihla berobat itu tidak menafikan tawakal dan kesabaran. Ya, tidak menafikan tawakal dan kesabaran. Bahkan dalam banyak hadis kita ini diperintahkan untuk berobat. Ya, dan Rasulullah sendiri memunculkan hal tersebut ya ketika dia ditimpa e, penyakit ya maka beliau berobat ya kesabaran di sini dibutuhkan adalah setelah dia berobat ya dalam artian bahwa hasil yang didapati dari berobat itu nah di sinilah dia bertawakal dia kembalikan kepada Allah Subhanahu dan setelah dia berusaha apapun yang dia dapatkan jadi ya dia bersabar dengan hasil tersebut misalnya juga ketika seorang itu bekerja ya Misalnya dikatakan bahawa saya ini sudah miskin, tidak perlu saya bekerja karena dengan bersabar, insya Allah saya mendapatkan pahala. Tidak seperti itu, cari pekerjaan, ya bekerja dengan baik. Setelah bekerja, hasilnya, ya, apabila hasilnya itu memuaskan, kita bersyukur, ya. Dan apabila hasilnya tidak memuaskan, disinilah dituntut kesabaran itu, ya. Disinilah dituntut kesabaran itu makanya sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, orang yang beriman itu semua urusannya baik. Ketika dia ditimpa keserangan dia bersyukur Dan ketika dia ditimpa musibah Dia bersabar Allahu'alam